är antingen utfiskade, överfiskade eller fiskade till sin biologiska maxgräns. Om inget görs beräknas nästintill all fisk i haven vara utrotad inom 40 år. Räddningen sägs vara att odla fisken istället. Så när torsken blivit allt mer sällsynt har en annan vit fisk tagit sig in i frysdisken. Den kallas för haimal, vietnamesisk sjötunga eller pangasius. Nu finns den, överallt. I skolmatsalen. På restaurangen. är här? Kolla här, de har ställt upp en helt egen frysdisk med pangasius. 19,90 står det. Hur stora är påsarna? Det är 800 gram. Det är inte ens 25 spännkilot. Det är det billigaste vi sett. 25 kronor kilot är billigt. Superbilligt. Rödspättar brukar kosta runt 140 kronor kilot. Lax, 149 kronor kilot. Torskrygg, 199 kronor kilot. På bara tre år har importen av pangasius till Sverige ökat från 0 till över 4 000 ton filéer. Fraktade med stora frysbåtar från andra sidan jorden där fisken odlas i trånga dammar. Den odlade fisken kallas för en lösning, en möjlighet- men vi ser något helt annat. Daniel, du får inte ta på vattnet. Stoppa ner den där utan att de ser. Vi ser vatten som förorenas. Här är då kanalen rakt ut till floden där de släpper ut vatten. Fisk som hålls frisk med kemikalier och en foderindustri som tömmer haven. Vietnam, det mäktiga Mekongdeltat. Nu har vi kommit fram till ett av eh, fiskföretagen här med Kong-deltat. Det kommer med en båt och kliver i land. På väldigt kort tid har Vietnam blivit helt dominerande på världsmarknaden för den här fisken. Nu föds det upp över en miljon ton om året. Det är mer än vad norrmännen kommer upp i med sin odlade lax. Nere vid kajen, utanför en av de stora fiskfabrikerna här i Vietnam, har båtarna anlänt för att lasta av pangasius från odlingarna i trakten. En båt med ett hål i mitten och arbetarna kommer hit för att lasta upp det. Ligger fiskarna i stor bassäng under några brädor här och de sprattlar och de slängs ner i blåa stora baljor som de kommer att bära på med så här bambustänger och springer upp med till en bil som de tar vid dem till fabriken. Fisken lever fortfarande när de slängs in genom en lucka i ena änden av fabriken. De ligger och chippar efter andan där. Sen slaktas de, rensas och fyleas blir nedfrysna och paketerade. Vi får tillstånd att gå in i en av fabrikerna. Vi har ett par vita stövlar, en vit rock, och en vit eh, hatt med, som skyddar håret också och ett eh, munskydd. Vi fick inte ta med någon kamera, ingenting. Det var jättestrikt. En bild på det. Vi kommer in i en öppen, nästan steril lokal. Det, här luktar, det är riktigt fisk. 700 arbetare står vid ett löpande band med vassa knivar i händerna och putsar pangasiusfiléerna av människor i ljusblå skyddskläder. Uppe på höga pallar på vardera sida av lokalen står två män och spanar ut över fabriksarbetarna. The speed of the Deras jobb är att öka takten på löpande bandet så fort det är möjligt. Det är också de som trycker på stoppknappen när det sker en olycka. Ska vi i en annan sluss? Ner i vattnet? Den här fabriken har en kapacitet att processa 300 ton fisk om dagen, men håller på att byggas ut. Snart klarar de 600 ton. Suget från Europa efter vitt fiskkött, det är stort. Vad är det? Den är redan klar. Det är kort det där. Uh -huh. Inte filma, inte fota, springa igenom, uh -huh. inte prata med några arbetare. Är uh det -huh. att uh till -huh. också? En bit bort från fiskfabriken ligger företagets nybyggda huvudkontor. Det är ett pampigt hus med bred stentrappa i mitten. En damm med stora guldfisk i entrén. Möbler i polerat mörkt trä. Det är Trungvin Tann, 33 år gammal, som är vd. Under sig har han 1600 anställda. Hans kontor är rymligt, men förutom möblerna helt tunt. De tre ensamma pärmarna i bokhyllan som täcker en hel vägg ger känslan av att företaget expanderat snabbare än vdn lyckats samla på sig papper. Mm. Det har gått bra för företaget, men skryt ligger inte för trungvintan. Det är Ja Det är inget. Det mycket har de Med allas gemensamma ansträngningar ser jag en bra framtid för vårt företag, säger han och ler lite generat. Förutom fabriken där fisken föreles äger företaget Fiskdamma som sträcker sig över 600 000 kvadratmeter. Men fabriken sväljer mer, så ytterligare fisk köps in från andra fiskoppfödare. Filéerna går sedan att hitta i flera svenska butiker, restauranger och storkök. Den svenska importören heter Lobster Seafood. Lobster. Men framgångssagan har en baksida. Fisken odlas i uppgrävda dammar uppe på land strax in till floden. Över 10 miljarder kubikmeter vatten från Mekongfloden pumpas årligen in och ut i de vietnamesiska pangasiusortlingarna. Fisken i dammarna lämnar efter sig närmare en miljon ton avföring om året. Stora miljöproblem om det hamnar i floden. På fiskföretaget IDI erkänner Veden att den mest känsliga frågan för pangasiusproduktionen är just miljön. Men enligt honom är det inga problem för i dammarna där deras fisk odlas renas vattnet innan det släpps ut i floden genom särskilda reningsdammar. Det är men när vi vill besöka företagets fiskodlingar blir det problem. Den enda damm de går med på att visa, det går långt bort i en annan provins. Vi blev förvånade. Vi vet att det finns fiskdammar alldeles i närheten. Kan vi inte åka till dem, undrar vi. Men det vill inte företaget. Det är först när det blir klart att vi inte har tillstånd från myndigheten att åka till den andra provinsen som företaget till slut ger med sig. Och vi åker till en damm bara tio minuter bort. Alltså det är så mycket fisk i den här dammen. Vattnet är gulbrunt. Det är så packat med fisk i dammen att det ser ut som att det kokar. Det blänker liksom överallt. I en damm på ungefär 50 gånger 100 meter kan det vara över 300 000 fiskar på ett kilo styck. Bara några meter bort rinner floden. Mellan dammen och floden upptäcker vi en liten sluss- där vattnet kan rinna rakt ut i floden. Inte en skymt av något reningssystem med speciella dammar, som vdn sa. Vi frågar företagsrepresentanten- hur går det till när vattnet i dammen byts ut? Pump vatten från röret till Ja, Vattnet pumpas upp genom det här röret- och sen när det har blivit för smutsigt i dammen- då töms vattnet ut i floden genom slussen där säger företagets representant. Och pekar. Chum mm. uh, Just satt ju företagets vd och sa att de renar vattnet. Så vi frågar igen. Rinner verkligen vattnet direkt från dammen till floden? Just så. Okay. So here you let the water go out. Vi tittar på det bruna vattnet. Rakt ut i floden alltså. Vi har en plastflaska med oss och vill ta reda på exakt hur smutsigt vattnet i dammen är. Planen är att ta med oss lite vatten för att skicka det till ett laboratorium. Men företaget hindrar oss så vi byter strategi. Jag ska försöka gå ner och ta lite vatten. Jag springer föra med dem. Jag försöker avleda företagsrepresentanterna. So you know how much fish it is. Och jag dröjer mig kvar för att försöka fylla flaskan utan att de ser. Men det går inget vidare. En av de anställda på företaget vänder sig om och rusar mot mig. De blir arga och säger åt mig att ropa tvärs över dammen att vi inte får röra vattnet. Daniel, du får inte ta på vattnet. Stoppa ner den där utan att de ser. Men det är för sent. W why not? Vattnet jag lyckas fylla flaskan med ska hällas ut. It's, it's, it's okay. It's only for research. Det är bara till research försöker vi. Nej säger de. No research. No research. You attack now. Okay. No shy. Okay. Stämningen är tryckt. Uh, vi får inte ta med oss den här yeah. vattenflaskan som vi tagit från. Ja, yeah, men you, so. Vi börjar hälla ut vattnet. Det var lite i botten. Jag försöker behålla lite av vattnet i flaskan, men de upptäcker det direkt. Allt ska ut, nu på en gång, när de ser på. Det är väldigt känsligt med det men kanske beror på att de inte gör inget vattnet. Nej, precis. Då måste vi slänga ut någonting. Vattnet i dammen blir förorenat av fiskbajset som bland annat innehåller kväve och fosfor. Av allt det som fisken äter stannar bara drygt hälften i kroppen. När vattnet sämt ut i Mekongfloden bidrar det till övergödning. hotar ekosystemen och gör det svårt för flodfisken som lokalbefolkningen äter. Och här i Mekongdeltat kretsar allt kring flodvattnet. Det används till matlagning. Vissa dricker det och människor badar i det. Andra företag i Vietnam hävdar precis som det här företaget id att de renar vattnet i dammarna innan det släpps ut i floden. Men även forskning visar på att det inte alltid stämmer. Att rena vattnet kräver kostsamma investeringar för fiskproducenterna. Men prispressen som drivs på av de europeiska importörerna gör att många fortfarande släpper ut vattnet orenat i floden. Professor Roel Bosma från universitetet i Vashening i Holland har tillsammans med vietnamesiska forskare granskat pangasiusproduktionen i Vietnam. Enligt honom så har Mekongfloden än så länge klarat belastningen från fiskodlingarna. Men det finns frågetecken för framtiden. Han berättar att en del större företag har vattenreningssystem på sina egna dammar, men på fiskodlingarna som de köper in fisk ifrån finns ingen vattenrening. Det här är ett problem, säger Rolf Bosma. So we have indeed water treatment systems, but the farms from whom they buy often don't have yet. So this is uh, this is indeed a problem. I am uh, Guo Ann an är the... chef för fakulteten för jordbruk och naturresurser på An universitetet som ligger mitt i Mekongområdet. Han är mycket oroad över vad de så snabbt växande och intensiva fiskodlingarna innebär. I'm worried that, my, that the farmers will continue to do like that and there will be a disaster for sure. Det kommer bli en katastrof om det fortsätter på den här vägen, det är säkert, säger han. Det gripping itchy for example, that's the first symptom that they can they can feel. Han berättar att det förorenade vattnet gör att huden börjar klia på människorna som badar i det. Den vilda fisken dör. Och floden riskerar att till slut bli så smutsig att det kommer bli problem för fiskodlarna själva, säger han. The Farmers they might not be able to grow fish with this kind of density anymore. är en tålig fisk. En forskare vi träffar skämtar om att den skulle nog gå och föda upp i vilken vattenpöl som helst. Men nu varnar experterna för stora sjukdomsutbrott. Produktionen är för intensiv. Fisken hålls så tätt i dammarna att användningen av antibiotika har gått över styr. En pangasiusfisk är ungefär 50 cm lång och ganska rund om magen. 2004 var det i genomsnitt 20 pangasiusfiskar per kvadratmeter i de vietnamesiska dammarna. Nu är det i genomsnitt 53 fiskar per kvadratmeter. I vissa extremfall närmare 100. Det visar en undersökning som gjorts i samarbete mellan Svenska Lantbruksuniversitetet och universitetet i Anjiang. Det vanligaste är att pangasiusfisken blev sjuk i början av tillväxtfasen. Det berättar kvalitetschefen Dao Tang Hung på delstatens största pangasiusföretag AgiFish. De levererar fisk bland annat till svenska ICA. Han berättar att fisken får röda prickar på njurarna och vita prickar på levern. Och att de då botar den med antibiotika. Men bara sån antibiotika som är tillåten enligt reglerna, säger han. Svampsjukdomar. Ento, parasiter och bakterier är några av sjukdomarna som drabbar fisken. Men den verkliga katastrofen ligger i framtiden, säger Flavio Corsin på ICAFIS. En organisation som anlitas såväl av vietnamesiska myndigheter som branschen och olika organisationer. That, uh, lucky, uh, the, lucky... Jag måste säga att pangasis har haft tur, för det sätt som den är odlad med nästan ingen biosäkerhet alls så är det bara en tidsfråga innan katastrofen inträffar. Just a of, of time a happen, Om inget görs kommer det komma ett virus som slår ut hela industrin, säger han. Disease, like disease, det går att minska risken för sjukdomar genom att inte hålla fisken lika tätt. Men istället går utvecklingen som sagt åt andra hållet. Flavio Cossin anser att det är prispressen som gör att företagen stoppar mer och mer fisk i dammarna för att behålla lönsamheten. Sjukdomarna hålls istället i schack med antibiotika. En forskningsrapport från Vietnam visar att fiskodlare använder sig av 39 olika kemikalier och läkemedel för att hålla vattnet kärnligt för att förebygga och behandla sjukdomar. Och nu har den stora antibiotikaanvändningen gjort att bakterier blivit resistenta. Det här har fiskproducenten Agifish fått erfara flera gånger. Kvalitetschefen berättar att ibland fungerar inte antibiotikan som de ger fisken eftersom bakterierna blivit resistenta. Då brukar läkemedelsföretagen komma och rekommendera andra sorter som de då byter till. Men för att inte bli ertappade med rester av antibiotika i fisken när den når frystiskarna i Europa slutar de ge fisken antibiotika en till två månader före slakt. Fisk som odlas i dyga dammar som skadar miljön. Fisk som hålls så tätt att det krävs antibiotika för att hålla dem friska. En del hävdar att det är något vi måste acceptera för att fisken i världshaven ska kunna återhämta sig. Men pangasius bidrar snarare till att den vilda fisken försvinner. För pangasius äter fisk. Jag har precis haft i tiotals säckar och det är ungefär 40 kilo varje säck. Nu ska de i tio säckar till i den här dammen. Fiskarna är hungriga. Men om man ska växa till full storlek på bara sex månader så krävs det mycket foder. På företaget Agifisch som levererar pangasiusfiléer bland annat till Ica har det blivit dags för utfordring. Vi får följa med ut i en av de små båtarna. Vi klättrar in en liten en trä. Trä, väldigt vinglig träbåt som läcker in väldigt mycket vatten i. Nu ska vi ut och mata fiskarna hoppas att det går bra. Fisken kommer upp till ytan och slukar maten. Men en del av fodret driver bort till dammkanten där en och annan död fisk också flyter runt. I fodret som fiskarna matas med finns det fiskmjöl och fiskolja. Men vad den fisken kommer ifrån är det få som känner till. Marknadsdirektören på företaget Agifish berättar att de köper fodret från ett vietnamesiskt företag. Men vad de senare gör fiskmjölet av, ja det vet han inte. Och han är inte ensam om att inte veta. Andra företag vi träffar svarar lika svävande. Det är någon skräpfisk, säger de. Skräpfisk, det låter ju bra. Fisk som ingen vill ha. Vi åker söderut till Kenyang-provinsen där fiskebåtarna just kommit in med sin fångst. Jag är inte för att vi är på väg men vi prata några fiskar här. Då vi på en båt. Där på en av de färgglada fiskebåtarna träffar vi en Guyen Hubernam. Hon står med miniräknaren i högsta hugg och är mitt uppe i att avsluta försäljningen av den senaste fångsten. Påsar med småfisk slängs över till en mindre båt som lagt till bredvid Männen i den andra båten säger att de ska köra fisken längre upp längs med floden för att sälja den till företag som maler ner fisken till mjöl som sedan blandas i fodret som pangasiusfiskarna matas med. Fisken i båten kallas kakom, en typ av anchovic som är mycket populär som matfisk här i Vietnam. Men i takt med att pangasiusodlingarna har expanderat i rasande fart och konkurrensen om den här lilla fisken har hårdmatt. Det börjar märkas nu, säger en god hub Det blir allt svårare att få tag på en sjovis. Båtarna måste åka längre och längre bort. Mm. Till skillnad från pangasius som man odlar för att exportera är ansjovisen en viktig matfisk för lokalbefolkningen. Vi har precis lämnat fiskarna bakom oss. De som alltså plockade upp den här småfisken som de säljer för att bli fiskmjöl till pangasiusen. Den pangasius som vi då köper i affären i Sverige. Och vi hinner bara åka några hundra meter så kommer vi hit. Och där vid sidan av vägen ligger sådana här fiskar och torkar på jättestort område på gröna nät. De torkas för att de sen ska säljas, saltas och peppras och säljas som människomål. Det här är alltså fiskar som är, är hett eftertraktade. Man till och med exporterar dem till andra länder. Och de maler man alltså också ner och gör pangasiusmat och för de fattiga är just den här fisken en av de allra viktigaste proteinkällorna då man gör fisksås av den. I Vietnam äter man fisksås till nästan alla måltider. Vietnameserna har fiskat den här angiobisen till fisksås i alla tider. Men nu fångar man den också för att göra foder av den. Det är ett problem, säger professor Roel Bosma. The, the, the Vietnamese har this small fish fiskken long time. Och mm -hmm. in the past de, det var bara används för att göra vad de kallar fisksås, fermenterad fisksås, men nu använder de det också för fiskfett. Att fånga fisk bara för fett, det kan vara en trakt. Tri Kim är professor vid Anjiang universitetet och har forskat just på fisksåsens betydelse i vietnamesernas kosthållning. Wow, det är. Uh, is... Is much fish sauce. Han berättar att fisksåsen är mycket billigare än fisk, och dessutom är den enklare att lagra och förvara jämfört med den färska fisken. Well, based on this uh, the nutrition survey, the most important source of protein for the lower income group is from rice, and next is uh, fish and fish sauce. Men tillgången på fisksåsen hotas nu av foderföretag och andra som driver på en överfiskning i området. Lokala myndigheter har varnat för att bestånden av den här ansjovisfisken minskar snabbt. Det är den här fisken som är så betydelsefull för så många människor som alltså kallas för skräpfisk. Och när vi tittar närmare på vilka andra fiskarter som ingått i pangasiusfiskens foder de senaste åren- hittar vi åtskilda arter som är eftertraktade matfiskar i regionen. Och inte nog med det. De här mindre fiskarna är också viktig föda för större matfiskar som till exempel tonfisk. Enligt vietnamesiska regeringen är redan 37 fiskarter, fem olika räkor- 27 andra havsdjur som sköldpadder, dugonger och delfiner på väg att bli utrotade. Det är svårt att få reda på hur mycket fiskmjöl det är i fodret. Företagen vill inte lämna ut uppgifterna. Men enligt professor Roel Bosmas undersökning är andelen fiskmjöl och fiskolja ungefär 16 procent. Det låter ju inte så mycket, men det innebär att det går mer än 350 000 ton fiskmjöl och fiskolja för att föra upp pangasius i Vietnam och för att få ett kilo fiskmjöl går det åt minst fyra kilo fisk. Totalt 1,4 miljoner ton fisk. Det är mer än produktionen av pangasius. Det går alltså åt mer fisk till att föda upp pangasius än vad man får ut av den. Det skulle kunna gå att föda upp pangasius på helt vegetabiliskt foder, men då växer den långsammare. Sverige och pangasius de senaste åren blivit allt vanligare på våra tallrikar. För oss är det en billig fisk. Men för Vietnams fattiga landsbygdsbefolkning är den dyr. För dem betyder pangasiusodlingarna att fisken i floden och havet som de äter är på väg att försvinna. Mindre och dyrare mat för dem. Men mer och billigare mat för oss. Förra året blev pangasius rödlistad av Världsnaturfonden. Hemköp har lovat konsumenterna att inte sälja sån fisk. Jag åker upp för rulltrappan här då mot frysdisken. Men i butiken Dags. ligger den fortfarande som om inget hade hänt. Hej mal pangasius hela filer från Royal seafood. ser man på. Även på Ica och Coop finns fisken kvar i frysdisken. Världsnaturfonden jobbar på att ta fram en certifiering för en mindre miljöbelastande pangasiusproduktion. Och det pågår diskussioner inom de svenska handeln hur man ska agera. ICA har valt att sluta köpa in mer pangasius. Kerstin Lindvall arbetar med hållbarhetsfrågor där. Vi har slutat ta in den men vi har fortfarande kvar i lager som vi säljer ut av. Så att tills våran leverantör kan... Kan visa oss förbättringar och att man går mot den här miljöcertifieringen ASC, Aquaculture Stewardship Council, så, så lägger vi inga nya order. På Coop kommer man fortsätta köpa in pangasius så länge deras leverantör visar en vilja att så småningom försöka bli certifierade. På Axfood som äger hemköp och willis är läget oklart. För efterfrågan på den vita fisken finns där bland konsumenterna. Ingmar Krohn informationschef på Axfood. Jag tror det fick en skjuts av det här med torsken. Som folk kände att jag kan inte köpa torsk, det är inte okej. Okay. Och så sökte man ett alternativ. Och ja, det var en vit fisk av inte exakt samma typ men som kunde ersätta det. Så att många vaggades nog in i att ja, men det här är okej. Okay. Det här är ett miljömässigt bättre alternativ än torsken. Men har ni då bidragit till, till ett mer hållbart fiske om ni slussade över människor från den rödlistade torsken in i den här pangasiusen? Ja, kanske vi inte har, alltså det, det är svårt att säga. Det, det kanske var en bieffekt som inte var så himla positiv. Fisken tar slut i haven samtidigt som världens befolkning äter mer och mer fisk. Odlad fisk pekas ut som en lösning, men frågan är till vilket pris?